Folytatjuk a műsort itt a DTM, az társaságban Keleti Artúr Bódi Zoltán és Sziládi Árpád, valamint a Skype vonalunkban Pál Zelinda Csíkszeredából. Itt vagy még, ugye? Igen. Na, mi tetszett neked a hírekből? Nem is tudom. Mit mondjak? Nekem ez a mesterséges intelligencia téma az kíváncsivá tett, hogy hogy is működik, hogy egy ilyen minisztérium, vagy hogy mi a tevékenysége konkrétan. Megpróbáljuk mi is latolgatni, hogy mi történet egy ilyen minisztériumban. Artúr szerinted hogy, hogy építenek fel egy arab országban mesterséges intelligencia ügyi minisztériumot? Hát én azt tartanám, igazán stílusosnak, hogyha ott robotok dolgoznának. Tehát szerintem ez lenne a normális. Sőt, tulajdonképpen az lett volna az igazán cool, hogyha maga a miniszter is egy mesterséges intelligencia. Lehet, hogy ez így van. Hát, elképzelhető. Tehát elképzelhető, de, de azért azt tegyük hozzá, hogy, hogy szerintem akkor lesz ez igazán érdekes, hogyha például az ő üzleti modellezéseik, mondjuk, azok mesterséges intelligencia alapon történnek. Tehát, mint ahogy ma is egy csomó mesterséges intelligencia saját magát építi föl. Ezért szinte teljesen normális lenne az, hogy egy ilyen ügynökség. Végig gondolja például, hogy milyen területeken érdemes a mesterség és intelligenciát bevetni, és ott esetleg önfejlesztő tervekkel ruház föl mondjuk robotokat, és azt mondja, hogy itt kezdve tervezd meg te, hogy mi legyen. Ez, hogyha abból indulunk ki, amiket már most mondanak 2017 őszén, hogy milyen számokat szeretnének elérni 15 év múlva, abból én azt feltételezem, hogy csak van nem mögött valami fajta tervezés. Tehát Biztosan gondolkodtak ezen okos emberek ott az Arabországban, ez hogy, ez hogy hogyan lehet eljutni eddig a pontig. Ez teljesen egyértelmű. Én azt látom, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése az, az egyértelműen exponenciális, és láthatóan erre építenek is a, az Arabországban. A videójukban egyébként azt is láttam, hogy nekik 2030-ra nagyon komoly versenyben kell lenniük a nyugati országok szellemi elitjével. Valamilyen volt a megfogalmazás. Tehát ők érzik ezt a kihívást, hogy nem lehet másképpen igazán versenyben lenni, csak akkor, hogyha ha foglalkoznak ezekkel a fejlesztésekkel, és nem csupán a kőolaj kitermelésre építik hát, az országot. Erről van ugye itt szó, hogy nyilvánvaló, hogy a hogy 30 év múlva már a gazdasági környezet egészen más lesz, az erőforrások is mások lesznek. Ők csak 15 éves távlatról beszélnek, de a 15 az év is hosszú, múlva is biztos, hogy Igen. nagyon komoly változások lesznek, amikor most ott tartunk, hogy azon gondolkodunk, hogy vajon melyik hónapban fogják kitiltani teljesen az összes nagyvárosból az összes autót és erről beszél ma mindenki. Tehát itt 15 év múlva drámai változások lesznek, és ennek a tervezési folyamatában biztos, biztos, hogy be kell vetnie az összes nagy ágyút az informatikai terem. Egyébként is. a magyarországi konferenciákon is rendre előjönnek most már a mesterséges intelligencia témák, ugye legutóbbi itb en is ez egy fontos témakör volt, meg talán a Sepsi-Szentgyörgyi konferencián is szóba került ez. Ugye ezzel jól láttam a programokban, hogy ez előkerült ez a témakör. Igen, így van, és amúgy tudok egy érdekességet mondani, éppen most jutott eszembe románia illetően persze, hogy a mesterséges intelligenciát hoztak létre, az ő neve az, hogy rombot, mivel az egyik támogató az a rom csokoládé, ami Romániában elég elterjedt, és már most arra használják, hogy külföldieket megtanítsanak arra, hogy Romániában mik a hagyományok, Uh, milyenek a román emberek uh, és a többi, és ami érdekesség benne az az, hogy ha jól tudom, idén, évelején mutatták be, egy weboldalt hozzá, és uh, lényegében megosztották az emberekkel, tehát hogy ezt a mesterséges intelligenciát az emberek tanították a weboldalon keresztül úgy, hogy ők kérdezett, az emberek pedig válaszoltak. A csokoládéval kapcsolatban, vagy mindennel kapcsolatban? Bármivel, tehát bármivel kapcsolatban. Méggivel tanították az emberek ezt a mesterséges intelligenciát, ez szerintem érdekes. És Abszol. jelenleg pedig angol nyelven is elérhető a weboldal, azzal a különbséggel, hogy nem a mesterséges intelligencia vagyis rombot kérdez, hanem az emberek kérdezhetnek tőle, ő pedig a többség válasza alapján válaszol. Na ezt valamikor meg is mutathatnánk ezt a robotot, hogyha lehetséges valamilyen weboldalon keresztül. Igen, szerintem megoldható. Oké, okay, akkor erre majd vissza fogunk térni, de akkor, ha már most a robotoknál, a rombotoknál tartottunk, hát. akkor jöjjön valami másik érdekesség itt a DTM-ben.